care nu sunt decât de laudă, de slavă și de mulțumire pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce a făcut și de și pentru ceea ce sunt aici Așteptăm cu multă dragoste și cu multă nerădare clipa fericită când de aici nivelul vei lua la tine. Și ne veducem în acel loc unde nu va mai fi nici lacrimă, nici sus, nici durere, ci acea bucurie la inimii, acea desfătare, de care vorbești cuvântul în care tu ai spus că dacă în ziua sabatului Domnul va fi bucuria și defratarea ta, atunci Domnul te va binecuvânta cu tot, toate binecuvântările Lui. Și la acea fame că de fiecare dată tu ești bucuria și sub sufletului nostru. Să-mi facem fiecare la casele noastre acum, cu sufletul plin de mânghiere, plin de bucurie și de așa unei doci de felicit, că în curând vom părăsi pământul acesta și ne veduți în acel loc în care Tu, Domnul nostru, ai spus, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Ajută-ne pe loc pe fiecare! Pentru tău, tău, tău, tău, și tău, și tău, de tău, și tău, tău, tău, tău, tău, tău, tău, tău, tău,